Første heller, af den her podcast, den er betalt og sponsoreret af Mobile Pay, der gør det let for dig at holde styr på dit bødekasse med en Mobile Pay Box. Og du har sat ørerne i anden optagsudsendelse af EM bold som er Bold.dk's nye EM-podcast. Mit navn det er Sandro Spasojevic, og i første udsendelse der kom vi godt omkring de 26 udtagende spillere, som Kasper Julmand udtog til truppen, samt de tre indledende kampe for Danmark. I den her udsendelse der vil vi derfor kigge på de andre grupper. Hvem vi har til at overraske, og generelt, hvem, hvem vi forventer os noget af. Og i sidste del, der vil vi kigge på nogle spillere. Og jeg er ikke alene i studiet i dag. Min første gæst, han har spillet 207 kampe i Superligaen for Esbjerg, Brøndby og Vestsjælland. Og 58 kampe i Bundesligaen for Nürnberg. Det er dig, Jan Christiansen. Velkommen til. Mange tak. Du stoppede med at spille fodbold på højt plan i 2016 i Roskilde. Der er næsten gået fem år nu. Hvad laver sådan en mand som dig i dag? Jeg sidder i øh, en bank, øh, pensum, øhm, og øh, det er faktisk lidt et nyt job. Der har jeg siddet et par måneder, øh, var inde der i øh, Lån og i et par år. Og øh, ja, det er lidt en øh, ny hverdag, øh, men øh, ja, ben, bentøjet kan ikke blive ved, selvom man gerne vil øh, op i hovedet, så, øh, så kommer der altså en øh, sidste salgsdato. Savner du fodbold? men det gør man da. Det, øh, det tror jeg alle, der har har været på nogenlunde divisionsniveau, eliteplansniveau, øh, kommer til efter, øh, efter de stopper. Den her følelse med at løbe ind på stadion, øh, især når der er tilskuere, øh, det er en speciel følelse, det er det. Det er også forståeligt, og det kender jeg, øh, eller ikke på samme niveau, men, øh, men ja, det er forståeligt, at man, at man savner det. Min anden gæst han har spillet øh, 93 Superliga-kampe for Vejle, Nordjylland, Silkeborg og Lyngby, og man skulle næsten tro, at øh, at du var over 30, når du var spillet i alle de klubber, men øh, du har faktisk spillet til, til OL for Danmark i 16, hvor du fik de sidste 10 minutter mod Brasilien. Det er dig, Mathias Ebo. Hvordan var den oplevelse? Fordi det er jo ikke ligefrem alle, der, der har prøvet at spille til, til et OL. Jo, det var surrealistisk, især fordi jeg spillede i Fredericia på et tidspunkt, så, øh, så det var vildt, og det var noget, man, øh, man aldrig glemmer. Og kunne jeg vælge en kamp jeg nok mod Brasilien, så, så det var alt værd. Ja, det var en, fed, en meget fed oplevelse. Hvad hedder det? Og det, det er jo sådan en en landskamp. Så, men når man spørger dig, om du har en landskamp, så har du jo øh, den. Det er altid fedt. Præcis. Velkommen til i hvert fald. Tusind tak. Vi har et spændende program for os, så lad os bare springe ud i det. I den her første, eller i den her anden er det jo så, fordi den første, der kigger vi nærmere på, på den danske truppe og de tre indledende kampe. I første halvleg af den her, der skal vi dykke ned i alle de andre grupper. Øh, og vi kan lige så godt springe ud i det i, med gruppe A. I gruppe A, der har vi Italien, Schweiz, Tyrkiet og Wales. Og der har vi jo så Italien som værende de store favoritter i den her gruppe A. Godt nok kvalificerede landet sig ikke til VM i slutrunden i, i 2018, hvilket jo var en gigantisk skuffelse. Men sidst de tabte en kamp, det var faktisk også tilbage i 2018 i Nations League til Portugal. Og siden der har det altså hed 25 kampe, og 20 af dem altså har været sejre. Italien, det er jo en af de store nationer. Men lige inden vi gik på, Hebo, der siger du til mig, at, øh, at du ikke forventer det helt store Italien. Hvordan kan det være? Ja, det kan jo lyde fjollet, når du nævner øh, deres kampe på det sidste. Men øh, jeg synes, de har en fantastisk defensiv, selvfølgelig med Bonucci og Cellini i, i bagkøden i midten. Men jeg savner lidt den, den store stjerne. Selvfølgelig har det Insigne og Immobile, som har været øh, havremål på det sidste, med en Insigne 19-kasser i år og Immobile 20 for Lazio. Så... Øh, så jo, nogle rigtig fine spillere, og selvfølgelig skal de nok også køre for gruppen, men øh, på den lange bane tror jeg faktisk ikke på dem. Hvad tænker du, Jan, om, øh, om Italien? Jamen lidt de samme tanker, som Heboh øh, øh, nævner. Øh, jeg, jeg tror da også på, at de går videre fra gruppen, øh, men, men så, så tror jeg heller ikke, at de kommer så over meget længere. Øh, men øh, gruppen, mande, så, så er jeg overbevist om, at, at de tager en af pladserne i hvert fald til at gå videre. Men Italien de spiller jo alle deres kampe i, i Rom i gruppen. Det må der alt andet end lige at være en, en, en kæmpe fordel for, for Italien selvom de er favoritter. Hvad vil det gøre ved altså hvad gør det for et, for et land at man har ligesom Danmark faktisk alle de tre indledende kampe kan det få en, en lidt lettere start på på turneringen. Ja, det tror jeg er klart det kan selvfølgelig at en på hjemmebane du kan se at Danmark har hjemmebane i parken og Italien nu her i Rom så jeg tror det giver en et, et kæmpe boost i ryggen på, på Italiens spillere selvom at jeg tror om de så også spillet i Ja, i andre lande har de stadig gået videre, men selvfølgelig giver det en kæmpe, kæmpe boost. Hvis vi springer videre til, øh, til et tyrkisk landshold, som i øh, vm endte bag Frankrig, men som over to kampe mod de regerende verdensmestre faktisk vandt 2-0 hjemme og spillede 1-1. Øh, senest, til, øh, til senest startede de også VM-kvalifikationen med fyr og flamme, med to sejre over både øh, Holland og, og Norge, men siden end har man altså skuffet med uretgjort hjemme mod et jeg har den personligt til at godt kunne øh, overraske den her gruppe. Hvad, øh, Jan, hvis du øh, kigger på det her tyrkiske mandskab i forhold til øh, nogle af de andre tyrkiske? Hvad er tyrk Tyrkiets chancer i, øh, i år? Jamen, jeg er lidt enig med det, med det du siger, med at de, de godt kan overraske. Øh, men omvendt så, så, det kan godt blive en dreng og en pige, øh, tænker jeg lidt, hvis man kan sige det på den måde. Øh, så de kan have øh, succes og gå videre, øh, og de kan også... Øh, ja, øh, Inde på den øh, sidste plads. Øh, så det bliver nogle utroligt spændende kampe. Øh, og øh, ja, hvem der tager øh, de to pladser, øh, det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Hvad, Hibo? Tyrkiet? Er det, klinger det på, på at gå videre? Jeg tænker jo også på, og den kommer vi selvfølgelig ind lige efter, men, øh, men Wales og Schweiz, det er jo ikke de store og de største nationer. Schweiz er jo notorisk øh, kendt for at være med i de her slutrunder nu her på det seneste. Men, men hvad tænker du om Tyrkiets chancer? Jamen jeg har faktisk tyrkerne lidt som en, øh, en fræk outsider i hele turneringen. Øh, der Gilmas på toppen, som har fundet sin anden ungdom og lige har gjort lille til mestre. Sammen med Yachishi også, som også er for lille, som også er en kanondygtig spiller. Deres problem ser jeg lidt, at, at deres forsvar mangler noget kvalitet. Du kan se at Letland score tre mål mod dem for et par kampe siden, øh, og det går nok ikke i, i selve slutrunden nu her. Men øh, de skal også ramme, skal man sige, deres topspillerskramniveau. Chalunoglu-familien er også en rigtig vigtig spiller til at ligge og, og gøre de offentlige spillere gode, så så ikke jeg tror det går hele vejen, men jeg tror at i hvert fald de godt kan tænde en pulje plads nummer to. Ja så hvis jeg må komme med en indskudt så tænker jeg lidt at, at de er, sådan lidt, de er jo meget sådan følelsesmæssige. så hvordan de lige bliver rammer dagen og bliver tider på i de enkelte kampe det, det tænker jeg lidt kan, kan have en indflydelse på resultatet i hvert fald umiddelbart. Ja det er jo det her det kan jo både være en fordel for den hvis det virkelig kører. Så kan, de, så kan de jo virkelig være, være et, altså et godt hold at kigge på. Men omvendt kan det jo også være at bide den i halen. Men de er jo så i gruppen, med, som jeg nævnte lige før, med, med blandt andet Wales. De har så igen kvalificeret sig til, til landets anden EM-slutrunde nogensinde, efter den her massive succes, der var i, i 2016, hvor man jo røg ud i semifinalen til Portugal. Til den her slutrunde, der er de sammen med Finland og de fire playoff-vindere, der er de fire, eller i, i fire seedingslag. Kan de... Godt lave den her overraskelse igen, som de, uh, som de gjorde tilbage i, uh, i 2016. Ways tror jeg ikke på, uh, det må jeg sige. Uh... Hvorfor? Jamen i midt bag med lidt afdanket Joe Allen og en ung om du fra Sheffield United, som er en stor talent, men uh, jeg tror ikke, at det er nok til at gå videre fra puljen heller. Uh, jeg savner også nogle lidt som profil, der selvfølgelig har de Bale, som har en rigtig, rigtig stor rolle, altså sige Aaron Ramsey. Men uh, Bale skal i hvert fald ramme nogle kanonkampe og lave en par kasser i par sidste, der får, at uh, det skal gå den rigtige vej. Men nu nævner du selv Bale, æh, Hebo. Han har jo ikke ligefrem haft gang i, æh, i, i supersæsoner her på det seneste. Hvis en Bale ikke er i nærheden af hans topform, hvordan går det ud over Wales' spil? Fordi jeg vil sige helt enig, Hebo, jeg, jeg har heller ikke æh, det Wales-hold til at kunne nå det, som de gjorde i 16. Nej, heller ikke her. Øh, slet ikke. Og øh, ja, der har jo været lagt meget på Bales skulder. Øh, og øh, som du selv siger, øh, han har ikke spillet så meget de... Øh, de seneste mange sæsoner. Øh, I hvert fald ikke fodbold, så skal vi ikke øh, komme ind på, om det er golf. Øh, men det er der i hvert fald blevet nævnt. Så jeg, jeg tror altså heller ikke på Wales. Øh, det gør jeg ikke. Og hvis vi skal køre til øh, gruppens sidste land, det er, det er Schweiz. De kvalificerede sig til øh, slutrunden ved blandt andet for foran øh, Danmark i kvalifikationsgruppen. Vi mere Petkovic, som han hedder. Han, øh, han råder over, en, en jeg synes, en, en rimelig spændende trup, som både indeholder erfaring, men også en masse talent. Men efter at øh, kunne vide kan man sige, 19-pandemien, den ramte sidste år, så vandt de efterfølgende ikke de, de syv kampe, de havde, som kun resulterede i, at de, at de faktisk kun formåede at slå Ukraine øh, i deres seks øh, Nation League-kampe. schweiz -hold, som man her på det sidste jo notorisk har haft med, har nogle, som sagde, nogle talentfulde spillere, men også øh, noget erfaring. Hvordan, øh, hvordan kommer det til at gå med, med Schweiz i sådan en gruppe, som vi jo lige har været igennem de andre hold? Jamen, som sagt, så tror jeg mere på tyrkerne, end jeg gør på, på Svejserne. Øh, deres store ja, profil, Shaqidi, har haft en gennemiddelsesong i Liverpool, og kun spillet 14 kampe, over jeg fem af dem var fra start, så, øh, så han er deres talismand, så vil det også Xhaka fra Arsenal, som øh, betyder meget for midten, og er vel deres store talismand på, på det landshold, men øh, har også haft en lidt svingsæson med Arsenal, men har kommet flot tilbage efter en masse bøv og fansen i tidligere sæsoner, så han har en respekt, men øh, jeg, jeg synes, de mangler den store store og selvfølgelig har det til Ferovic for øh, Benfica, som har lavet 22 kasser, men øh, jeg tvivler om det er nok i, i, i slutrunden, og i Benfica er en pittigisk Tror du, at... Øh, tror du godt, de, Altså nu går der jo også fire, kan man sige. Fire af de seks bedste træer, de går, de går videre. Øh, hvis Danmark ender to år i gruppe B, så skal man jo møde toren for den her. Tror du, Schweiz godt kan nå at komme op på den her anden plads? Hvis du skal smide mm. dit bet her... Nej, det vil jeg ikke tro på. Jeg tror faktisk mere på, tyrkerne selvfølgelig er en børnisk kamp mellem Schweiz og Tyrkiet. er rigtig, rigtig vigtigt. Det kan du sige dig selv, men jeg tror godt, de kan nå en i en tredjeplads. Fordi det kunne godt blive en god kamp mellem, mellem Schweiz, måske. Fordi de er meget lige. Jeg synes bare, at tyrkerne har lidt mere ekspakter. Så du har på førstepladsen, der har du Italien, så kører du med Tyrkiet, og så ender du på Schweiz på tredje plads. Lige præcis. Er det den samme rækkefølge, vi har den over i her? Ja, jeg vil i hvert fald også sætter i Italien som etter, og øh, Men igen, en hel... Eller jeg synes i hvert fald på papiret, at det er en meget lige, øh, lige gruppe, så øh, alt kan nærmest ske, men, men jeg er der enig øh, i hele vurdering øh, Et Italien og, og, og to øh, Tyrkiet. Øh, meget tæt øh, forfulgt af Schweiz, så som vi så ser, om Wales kan overraske. Jamen, så er vi rimelig enige i, i, i første gruppe. Så lad os der hoppe over Danmarks gruppe, for den har vi været igennem i sidste uge, og gå til gruppe C, i gruppe C, der har vi Østrig, Holland, Nordmakedonien og Ukraine. Og hvis vi skal starte med øh, foranfavoritterne fra Holland til øh, EM i 2012, der røg Holland ud af gruppen. Og i 2016, der kvalificerede man sig ikke, hvilket det samme øh, var, var gældende i 2018. Så det seneste årtid, der har været øh, rimelig hårdt for Holland. Deres allerstørste stjerne, vil jeg nærmest mene, Virgil van Dijk, han er ude med en korsbåndskade. Og det har jo ikke kun efterladt Liverpool med et stort hul, men også det her hollandske landshold. Øh, og dertil, der synes jeg heller ikke, når man kigger over offensiven, så, så er det rent offensivt og også glippet en smule. Men de tabte jo rent faktisk den her Nations League-finale til, til Portugal. Men hvad, hvad er dine forventninger til, til et hollandsmandskab, Hebo? Hvordan kommer de til at klare sig? men jeg ser dem ikke så min kæmpe favorit til at tage titlen, men øh, notorisk spiller Holland jo engang fed fodbold, og de har haft nogle, nogle svingresultater det sidste på øh, til slutrunden, så de er selvfølgelig rigtig sultne for at lave en, en god præstation. Jeg synes, de har en rigtig god midtbane. Øh, Van Laldum er en sådan, super midtbanespiller, meget dynamisk, kommer godt i feltet. Udover der er de young, som er en dejlig teknisk fodboldspiller, og så er de nok øh, de roende eller klarsen til at ligge og, og holde øh, ankeret der, så... Jeg er enig med dig. Jeg synes, det mangler lidt det frække offensive, og det skulle måske være Memphis, der skulle gøre det for dem. Så de har lige 3-4 stykker, der har, der er rigtig meget på deres skuldre, men selvfølgelig er der også en, en umærket bagkender. det de kan spille der, og nok også det vil Men mangler de måske ikke det sådan, man kan sige, nu ved jeg godt, de young, og nu nævner også det pege, men det helt store, som Virgil van Dijk jo er? Altså mangler de ikke lige præcis det, han, han rød eller kunne bibringe til det her hold her? Jo, helt klart. Jeg synes, at Van Dijk er en af de bedste, hvis ikke den bedste midterforsvarer i verden, i hvert fald mest indflydelsesrig. Du kan se på Liverpool i år, som har stadig kommet Champions League på det hængende år, men uh, har haft en, en middelsæson kontra de andre sæsoner, og det er i hvert fald en af de store, store faktorer, at Van Dijk desværre blev skadet. Hvad siger du til, til det her hollandske mandskab, igen? Jamen, det er jo først og fremmest et kæmpe tab, at uh, Van Dijk ikke er med, uh, men omvendt så, som uh, Hebo nævner alle de her uh, verdensklasse spillere, så, så mener jeg stadig at de har, øh, og burde have så meget kvalitet over hele linjen, at, at de burde at kunne, øh, kunne gå videre fra, fra den gruppe der. Men hvad gør det, hvis, et, øh, hvis du tænker tilbage på din egen karriere? Hvad gør det ved et, øh, ved et hold generelt, når det er, at, at en sådan stor talisman lige pludselig forsvinder? For det er jo klart, at nogle af de her hollandske spillere, mange af dem er også unge, de kan jo ikke vende sig om at kigge tilbage på en Virgil van Dijk. Nej, men det er da helt rigtigt. Altså det, der er jo noget ryggrad, der ryger ud af holdet, øh, og en masse rutiner osv., så videre, så videre, men, men omvendt, så, øh, så kommer der en ny mand ind, og, og øh, med den kvalitet, de har over hele linjen, så, øh, så burde det ikke være det, det kæmpe store problem. Øh, kvalitetsmæssigt øh, fremadrettet, øh, og set over hele linjen, så, så har jeg dem i hvert fald til at gå videre fra, fra den gruppe. Man kan sige, at sidste år i august der smuttede Ronald Koeman til, til Barcelona, og man mistede jo den her frontfigur. Og så gik man over og tog Frank de Boer, som på en eller anden måde startede, ligesom han gjorde i, i Crystal Palace. Noget vaklende til at starte med. Hvilken indvirkning har det på et, på et land eller et hold, at man, kan man sige, så kort op til en slutrunde, trods alt, må skifte ud og sad om? Der er nogle mekanismer, der er anderledes. Især tror jeg på, på landsudsplanen, der kan du ikke træne på samme måde som hver dag i klubben. Der, der kan du måske nå det hurtigere. På landsudsplanen er du samlet ja, mellem 5-8 gange på et år. Selvfølgelig er lige, har de flere uger her nu, nu til at starter med på træningskampe og, og nogle ting. Så jeg tror nok, at Holland ved, hvad det skal, men jeg vil aldrig sige, at der er andre lande, der står bedre, når de har haft en træning længere tid. Ja, man kan sige, at det samme er jo gældende i Danmark, og der er det jo gået, øh, det jo gået meget godt. Hvis vi går videre til, øh, til Østrig, så øh, Østrig, de Østrig sig til... Øh, t EM ved at ende to og bag Polen. Og siden starten på, på 2020, der har man altså kun tabt to kampe, blandt andet den her kamp mod Danmark senest, hvor man, hvor man tabte 4-0. Og hvis jeg kigger ned over det her Østrighold, så er det jo, så er det jo meget gældende, at de her spillere, de, de spiller i bundesligaen. Og de var jo egentlig okay med i første halvleg mod Danmark, men falder jo fuldstændig igennem i anden halvleg hvad, hvad er det for et Østrigs mandskab, vi, vi, vi, kan, gå, eller vi kan se frem til at, at se til det her EM, Jan? Ja, men jeg synes, det er et spændende mandskab. Som du selv siger, mange spændende spillere i bundesligaen, og når man spiller i bundesligaen, så skal man i hvert fald have en eller anden form for kvalitet. Man kan sige, når man kigger på de fire hold i gruppen, Østrig, Holland, Nordmarkedonien og Ukraine, så tænker man udenbart, nej, det er Holland og Ukraine, men jeg føler i hvert fald, at Østrig godt kunne være med i opløbet om den anden plads, og tænker faktisk også, at de tager den. Du siger jo selv, at nu tænker man, at det er Ukraine. Jeg tænker faktisk ikke, at det er Ukraine, der går, men det kan vi lige tage efter. For jeg, jeg har lidt, øh, at alle hold egentlig i den her gruppe kan, kan spille sig ind. Men nu har du selv spillet i Tyskland. Det er alligevel det er et ret... De her spillere spiller på et ret højt niveau øh, og bliver matchet til hverdag. Det kan vel også i, i sidste ende gøre, at... Øh, at de egentlig trækker det længste strå i, i den her gruppe her? Ja, men det kan det altså. Der er kvalitet i Bundesligaen. Lige meget, om man spiller på et af bundholdene, eller om det er i et af top fem holdene, så er der bare kvalitet over hele linjen. Så det er absolut et, et kæmpe plus for dem, at jeg har så mange spillere i Bundesligaen. Hvis vi kører videre til, øh, det er vel nok en af EM's største overraskelser. Det er, det er Nordmakedonien, som med lidt over to millioner indbyggere så er det lykkedes dem faktisk at, at komme med til, til den første EM-slutrunde nogensinde. Og jeg ved jo godt, at man ikke ved så fandes meget om, om Nordmakedonien, men, øh, men senest slår man altså Tyskland med to i de vm Så et eller andet kan det her nordmakedonske øh, hold. Hvis du skal gøre os klogere på dem, og gå i din dybe analyse af Nordmakedonien-Hebo, hvad, hvad kan vi forvente af sådan et hold? For de kan jo ikke skuffe til sådan en slutrunde. Ej, de kan, jo, de kan jo kun spille øh, ja, med, man kan man sige, med i hvert fald ikke at skuffe nogen. Øh, men det er ikke, fordi de spiller helt unævner. De har gode gamle Pantef på toppen, som er selvfølgelig er 37 år, men øh, som matchvinder mod Tysklande. Øh, er også Elmas fra Napoli, som ikke har spillet fra start, men har fået en masse indhops en masse tekniske spillere, som, øh, som også nogle gange... nogle spiller for eksempel i Bosnien, og nogle spiller i Mallorca, en anden bedste række i Spanien, men et hold, der godt kan... Jeg ikke, at de går ud og vinder sammen i kampen. Jeg tror godt, de kan drille nogle hold, og så de de kommer med en kæmpe måde, De øh, kan gå ud, og de 2-0 til Østry, så er det forventet. Så de kan spille øh, helt frit, og kan komme med en masse fransk fodbold. så jeg håber, og jeg tror på, som de også har spillet... Øh, deres kampe det sidste med en masse åben fodbold og en masse chancer, fordi at, øh, jeg tror nok, det ikke skal blive sjovt at se, selvom de har været vant til at spille mod Estland og, og Kosovo i, i Nations League. Men øh, Jeg glæder mig vel til at se, at Nord -Nord -Nord ikke, fordi ikke kender så mange af spillerne nok som de fleste i Danmark. Men det der med at se et hold, synes jeg altid, er mega spændende og at se, hvad de kan bidrage med. Og Et, et EM og EM, og lige meget hvem der kommer med, så har du gjort et godt arbejde for, for at komme med. Hvad tænker du, Jan, i forhold til det her med, at, at man deltager for første gang? Enten så kan man jo snakke om, der er, er nævre, eller går man fuldstændig uimponeret til oplevelsen. Hvad tænker du med sådan et hold? Nu nævner Hebo, der er en, en aldrende herre i Pantef, så der er noget erfaring på, i den her trup. Der er noget erfaring, det er rigtig godt i hvert fald, og, og, og jeg sad lige og tænkte på, da, da Hebo var inde over, at, at jeg, jeg er enig med ham rigtig meget øh, i det, han siger, at, at, øh, at det bliver utrolig spændende at se, hvad de kommer med. Jeg er overbevist om, at de kommer med øh, hvad skal man sige, en masse spilglæde, og de er jo kæmpe... Øh, skal man sige, underdogs i de fleste kampe, men jeg er overbevist om, at de kommer med fuld hammer og ja, en masse glæde til spil over at være kvalificeret. Så, så det bliver rigtig spændende at se, hvad, hvad de kan byde med, og jeg, jeg, skal, jeg er overbevist om, at de nok skal kunne drille nogle af de tre andre i hvert fald. Så du tænker faktisk godt, at de, kan, at de i sidste ende kan spille sig videre? Ja, der er jeg lidt i tvivl. Der, der vil jeg sige nej, men jeg er overbevist om, at de nok skal drille, øh, øh, drille nogle af de tre andre. Det er jeg sikker på. Hvis vi så går til, den, til det sidste land, så er det Ukraine. De sikrede sig EM-pladsen ved at ind på førstepladsen foran Portugal og Serbien, hvor man endda gik upesejret uh, igennem. Men siden 2020, der har de kun vundet to ud af 11 kampe. Øh, og det efterlader jo alt andet lige det her hold i, i lidt vaklende tilstand. Offensivt, hvis man kigger ned over det her hold, så er det ikke noget festfjørgeri. Og selvom at deres uh, træner er jo Shevchenko, så er der ikke så mange Shevchenkoer uh, offensivt på det her hold. Uh, for under, hvis man kigger under i selve deres kvalifikation, så var det kun Finland, Wales og Tjekkiet der scorede færre mål ud af de 20 kvalificerede hold. Jeg har ikke personligt selv de store forventninger til Ukraine, men i sådan en gruppe her, hvad forventer du så af et ukrainsk mandskab? Jeg har faktisk mine forventninger til dem. Øh, selvfølgelig har det Shefchenko som træner, og han havde haft nogen mållæse, men øh, det her hold er faktisk sindssygt godt det er sat sammen og lukker virkelig få mål ind. De har spillet et kampe her i 2020, men øh, når du laver en øh, en kvaldrunde, hvor du, at du ender på for foran Serbien og Portugal, så har du et hold, der, der i hvert fald kan et eller andet. At de går hele vejen, siger jeg ikke, men jeg synes, der er nogle spændende spillere. Malinorski er fra Atalanta, som er en dejlig teknisk spiller, og så har de hovedsageligt spillere fra den hjemlige liga i, i Kiev og Shakhtar. Så, så et hold, der virkelig også kender hinanden. De har spillet samme hold kontinuerligt. Så øh, jeg tror godt, at de kan gå videre, men øh, de skal, de, ikke hele vejen, men jeg tror godt, at de, de kan nappe en, en plads videre. Tænker du det samme, Jan, om øh, Ukraine her? Ja, nu starter jeg ud med at, at man når man så på de fire navne så tænkte man tænkte Holland og Ukraine umiddelbart fordi der er lidt mere historie og så videre kvalitet set historisk set, men igen ser jeg det som en meget spændende pulje, også tæt pulje. Jeg har stadig i Holland som som etter. og så Tora Østrig som en lille svag favorit over Ukraine som som træer. Men igen det bliver spændende og jeg lurer mig om om jeg ikke kunne, uh, kunne tage mega meget fejl, det kunne jeg godt se. Men det er jo sådan en af de her grupper, hvor jeg også har den til at være, uh, til at være utrolig tæt. Og det har jeg faktisk også, i, uh, i, hvis man kigger videre på, på gruppe D. Og i gruppe D, der, uh, der har vi Kroatien, England, Tjekkiet og Skotland. Og selvom Kroatien de nåede VM-finalen i 2018, så regner jeg med, at I også har England som værende favoritter til at, til at vinde den her gruppe D. Hvis man kigger lidt på Fifas verdensrangliste, så ligger England nummer 4, Kroatien ligger nummer 14, Tjekkiet nummer 40 og Skotland nummer 44. Nu tager jeg og kigger lidt bagfra, fordi jeg har du spurgt jer til sidst, men hvis, er det også sådan, I forventer, at, at den egentlig ender? At det bliver England, Kroatien, Tjekkiet og Skotland? Ja. Ja. Yeah. Det, det er sgu meget godt uh, ramt uh, hovedet på søm, vil jeg sige. Skotland, det er, der er i hvert fald ikke så store forventninger til dem. Øhm, og England, jeg har, jeg har store forventninger til dem, altså øh, med de kvalitet, øh, de har over hele linjen. Jeg har især, synes, at Phil Foden spiller for Manchester City, venstre ben, utrolig hurtigt, øh, har jeg store forventninger til. Ung spiller stadig, men øh, meget, meget kval høj kvalitet i, i alt, han foretager, øh, og ikke at få glemt med, med med flere. Øh, så England, de, dem har jeg i hvert fald som, øh, som en... Øh, gruppevinder i, i den gruppe der. Vi kan jo lige tage England. De, de spiller jo alle deres kampe på, på Wembley. Og nu er den her 8. kamp den er faktisk også lavet om til, at, man, at den er gået fra Dublin til, til Wembley. Så potentielt set, så kan, jo, så kan de jo nærmest spille alle kamp, som jeg lige husker det. Hvad hedder det? Har du også, altså det her engelske hold, som man altid snakker om, skuffer til slutrunder. Nu har de godt nok et spændende mandskab. Hvordan har du med dem, Hebo? Jamen, som Jan siger, så tror jeg også lige, at de er altid outstanding i både kvant og grovespil, der gør det ren bord, øh, slutrundene så kommer de så til kvart og så begynder de at få koldfedder. Men øh, jeg synes, at over på England kontra det andet år, det er, som Jan siger, at de har fået fået dem med. Det er vildt, at de skal sætte den. Lid til en mand, der overgang 0-0 og er så unge spiller, men øh, han har jo bevist nu efter at Silva tog fra City, at han er jo fuldstændig fuldt i sko ud og... Han er nok den, jeg glæder mig mest at se til hele og se, at øh, og han kan tåle det pres, men jeg synes, at han har været helt afstanding øh, ikke så meget for landet og også bare i, i klubben. Så et, øh, et toppen med, med ham og Kane også, og Kane hans bakker alt den, øh, om så ligger til venstre eller højre. Så, så jeg har også et øh, stort forlænger, som altid har til England, øh, så jeg håber ikke, de skuffer, men øh, jeg også ikke kæmpe med rygs, så, som du siger, at de næsten kan spille hele runden på, på Wembley. Det betyder også kolossalt meget, især nu, når corona forhåbentlig åbner lidt op, og de kan få øh, forhåbentlig nogle tilskuere på stadion. Jamen det er jo, altså hvis man kigger ned over hans trup, så det er det jo luksusproblem, han har stort til hele vejen rundt. Nu nævner I, I den begge to, men der er jo også rigtig mange andre pladser, hvor det er jo sådan set ligegyldigt, om man bruger 25. eller 26. mand, så er det jo, jo topspiller. Hvis man så kigger til deres naboland, Skotland, de er med for første gang siden 1996, Skotland de blev, de blev tre i en kvalifikationen bag Belgien og Rusland, men sikrede sig altså playoffen via, eller billetten via playoff. hedder det. Hvad skal vi forvente af sådan et, af sådan et skotsk mandskab, som er, som er tilbage igen med de store drenger? Jamen igen, for mig kan de kun overraske, og det, det er helt sikkert. Med de tre andre holdmændene, så, så bliver det svært for dem. Også selvom at de spiller et par kampe i, i Glasgow. Øhm, så øh, er jeg overbevist om, at de bliver overmatch i, øh, i de fleste kampe. Øh, men igen, bolden er rundt, så alt kan ske. Men jeg er overbevist om, at, at de bliver øh, sidste i gruppen. Men tænker du ikke, at den her, nu nævner du selv det her, med, at de skal spille i Glasgow, tænker du ikke, at det lige præcis kan være en, en ting, der gør, som giver den en, en, en edge, hedder det, i forhold til de andre? Absolut, absolut. Og det er også den øh, ukendte faktor, fordi at man ved, at skotter, de spiller også med hjertet og med et ekstra antal tusind fans i ryggen, så, så ved man aldrig, hvad, hvad de kan finde på at lave. Øhm, så det er i hvert fald en, en kæmpe fordel for dem, at de øh, i et par gamle, har øh, rygstød fra, fra egne, øh, egne tilskuer. De skal jo så op mod blandt andet Kroatien. Der var jo den her gyldne generation af, af kroatiske spillere, som, som skrev sportshistorie i landet, da de i 2018 spillede sig i VM-finalen, men så tabte det rimelig sikkert man sige, til Frankrig. De er så dog skuffet siden uh, rimelig fejl i Nations League, hvor det er blevet til fem nederlag og, og én sejr. Pikket det her kroatiske hold ikke for tre år siden, hvis man skal kigge på det sådan? Jo, både og. Uh, jeg synes stadig, at de har nogle fenomenale spillere. Selvfølgelig fik de en rigtig hård start Nations League over de tabte 4-1 til Portugal og 4-2 til Frankrig. godt mål mål 1 to kampe er selvfølgelig benhårdt, selvom det er Europas elite. Men, øh, men spillere som øh, Kovacic, som har et fantastisk lid med bolden, og Modric der at orkestrerer det hele med Bruzovic bag dem, så, øh, så synes jeg, at det bare det er et fantastisk forsøg, kan måske have lidt og måske også de mangler den rigtige målsluer, men jeg synes, det er et, et rigtig spændende hold, og jeg synes, de spiller en dejlig øh, form for fodbold. Så, så jeg, jeg tror på dem øh, til at gå videre for puljen i hvert fald, men øh, måske ikke mere end det. Og det kan vi lige komme ind på efter, om det er som toer eller tre er du tænker, men... Du, du nævnte jo lige før, Jan, med, med Tyrkiet, det her med, med deres temperament, og det faktisk godt kan være en, både en fordel og ulempe. Vi har jo også fat i nogle, øh, i nogle kroatere her, som kommer fra, fra Balkanegnen. Der er det samme, der kan gøre sig gældende ved dem. Det kan jo både være fantastisk eller, eller skidt. Hvad tænker du? Jamen her, det er fuldstændig rigtigt, at du siger, at, at det kan også igen blive lidt en dreng og en pige, øhm, om, om, hvad skal man gøre, om de rammer dagen, eller bliver frustreret. Og det kan jo ske øh, lige pludselig i en kamp, at, at det hele vender. Øh, så øh, det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan, hvordan de performer over hele linjen. Øh, og øh, igen, ja, øh, England har jeg i hvert fald som, som øh, en klar vinder af den gruppe, men øh, umiddelbart så vil jeg også sige, at, at kroatien øh, burde tage anden plads med igen. Det, det er tæt, det, og, og Tjekkiet kan, kan sagtens... Øh, komme kom ind på den anden plads. Skotland tror jeg som sagt ikke så meget på. Men hvis, man lige skal, hvis jeg lige skal dvæle lidt ved, ved Kroatien her. Nu kommer jeg selv ned fra, fra den egen dernede og er født i, i Bosnien. Kan man fra jeres synspunkt godt spille på det her aspekt med, at, at nogle spillere kan tires lidt mere end andre? Altså det her med temperamentet. Kan man godt som, som modstanderhold gå ind til, til en kamp og have det her i hovedet, at modstanderholdet for Kroatien de kan altså godt os og det kan gå imod dem, hvis det er. Absolut, det kan du ikke klare. Som Jens siger, så kan du jo bruge det til, til begge egne, men jeg tror i hvert fald, det er måske nok nemmere at tige den end øh, lige umiddelbart, så... Så selvfølgelig er de også professionelle alle sammen, og alle lever af det, så, så de ved, hvad der foregår. Men øh, nogle gange kan du bare se, at, hvor meget det, det, det sker ud af dem. Det kunne du se de tidligere studerende. Det viser, at de har så meget vilje, og det er også en, de ting, jeg tror på, at Kreatien også kan nå det længere på, at, at, at de simpelthen brænder måske mere for det nogle af det andre, Selvom det kan lyde fjollet til det, jamen, der burde du alle sammen være det. Men jeg tror, at Balkanlandene er også en, et, et land som Kreatien. Det, de har bare lige det ekstra måske. Og det er nemlig fuldstændig rigtigt, at, at det er sådan lidt i en kamp. Hvis spillet hvis kører for dem, så tror jeg ikke, at at øh, de tager så meget af, hvis der bliver gået hårdt til dem. Men hvis spillet ikke kører for dem, og der bliver gået til dem, så øh, kan de hurtigt blive frustreret. Æ, og øh, det er jo det. så det, modstanderholdet skal, skal prøve at få for dem. Først og fremmest spil, og så måske lidt, øh, lidt hårdt spil til dem. Det kan jeg skrive under på, det du siger til sidst, Så <laughs> det kan gå ud over præstationerne. Hvis vi lige skal tage det sidste land i den her gruppe, det er Tjekkid. Jeg har skrevet ned her at øh, jeg synes faktisk det er et interessant tjekisk mandskab øh, som i, i 2020 vandt deres Nations League gruppe foran øh, Israel, Slovakiet og Skotland. Og, og Skotland er jo også gruppen med i den her i den her gruppe her. De har været ret solide defensivt. Øh, er det så også defensiven der skal bære den igennem, Fordi nu nævner Jan, du nævnte jo ikke lige fra nu her, når du havde den med år eller da du havde landene der skulle gå videre med i overvejelserne. De, øh, dem har du ikke med. Nej, altså ikke, ikke umiddelbart, men jeg har før taget fejl, så det kan jeg sagtens gøre igen. Men nej, jeg, jeg tror altså, England og Kroatien tager den, så kan det jo være, at de kan tage en tredjeplads, men det har jeg svært ved at se. Øhm, så. Tænker du det samme, Ebu? Ja, jeg er faktisk enig med Jan. Altså, de står godt på banetjekkerne og lukker faktisk rigtig sjældent mere end et mål ind. Æ, problemet er bare, at de ikke så laver så mange mål ind inden også. Men æ, de er nogle spændende spillere, f.eks. Sucek, som aften haft en kanon-debusseson i West Ham. Æ, han har lavet helt ti mål som, æ, som central, midt som sekser og et kæmpe dyr på, på standardsituationer. Så, det er et godt standardhold, og det kan også komme langt på et slutrunde, der er ved at stå godt på banen og, og, og have et, en, en styrke i, i at lave mål på standardsituationer. Øh, men nej, som Jens siger, så er jeg ikke i tvivl om, at England og Kroatien tager den træpladsen. Om det er nok til, at de går videre på den, på den tredje plads, det kunne sagtens være, men øh, jeg ser dem ikke som at øh, gå videre som et eller tor. Men der er jo det her aspekt i den her gruppe her, at øh, hvis man vinder puljen, så møder man toeren fra gruppe F, som er Frankrig, Portugal, Tyskland eller Ungarn. Ender man selv to -år i den her gruppe, så møder man nummer to for gruppe E, som er Spanien, Polen, Slovakiet og Sverige. Kun man godt forestille sig, at man måske ikke går helhjertet efter at, at blive etterhebo? Altså, jeg ved da godt, hvem jeg, vældig, jeg vil vælge, helt møde. Det er der ikke nogen tvivl om, så... Ja, eller går på banen for at vinde, men det er nogle af de der der opstår, det ikke selv at gøre for som spiller eller som land. Og øh, det handler om at stå med pokalen helt til sidst, og jeg tror at alle vil have den nemmeste vej som muligt til at få pokalen. Men øh, jeg tror ikke, vi ser en situation, hvor det står og spiller bolden ned, på der er en Det tror jeg ikke på. Men, men det er klart. Det kan man i. sig, fordi at det øh, da klart helt smede fra den ene puljen i den anden i hvert fald. Det er helt klart. Men den er jo lavet om, som jeg sagde tidligere, med at man at at 8 delsfinalen bliver spillet på Wembley i stedet for Dublin. Jan, vil du hellere spille på hjemmebane mod en bedre modstander? eller til København og spille 8 mod en mod en dårligere modstander? Jamen igen, det, det er sådan lidt... Uh... Eller, tænker man, eller tænker man ikke overhovedet så langt i forhold til, at man, at man kigger på det her og nu, og man skal videre fra gruppen? Både jeg ja og nej. Altså først og fremmest, så vil jeg i hvert fald fokusere på at, at komme videre fra gruppen. Det er jo det, der handler om først og fremmest. Når man så eventuelt på et tidspunkt har sikret det, så kan man eventuelt se på, hvordan ser det ud? Er vi sikre på at gå videre? Hvem ligger vi til at møde? Men omvendt, TDM, hvis man, som Hebo siger, som alle gerne vil holde ved, stå med pokalen til sidst, så skal man bare slå nogle rigtig gode hold. Om det så er i kvart, semi eller finalen, det, eller også i puljen, så skal man bare igennem nogle rigtig, rigtig gode hold. Så, men der er ingen tvivl om, at der er nogle hold, der der vil kigge lidt mere på stillingen end andre, det er helt sikkert. I har i hvert fald, I har i hvert fald begge to England til at gå videre, og, og Kroatien, som jeg hørte, og så kan der godt snige sig en, en overraskelse eller to ind i den her gruppe. Hvis vi kigger videre på gruppe E, så har vi Polen, Slovakiet, Spanien og Sverige. og Vi kan jo lige tage fat på, de, ja, på favoritterne i den her gruppe fra, fra Spanien. For første gang i lang tid, når jeg har kigget over alle de andre kvalifikationer og eller sorry slutrunder, så er Spanien ikke en af de helt store favoritter til at, til at gå hele vejen i den her slutrunde. De, jeg har den som værende en af de store outsiders, men dog ikke favoritten. De spiller et hjem mod Grænland og et et øh, ude mod Schweiz, og så lider de også et lidt 0 nederlag Til blandt andet Ukraine, som vi lige har været inde på. Og det er jo ikke ligefrem hverdagskost, og nu, har de så også, øh, nu er de så også uden en Sergio Ramos. Hvad kan, altså, Lad mig bare starte med at spørge, hvad tænker du om, om, om sådan et spansk mandskab, vi skal gå ind til i den her slutrunde? Jamen, det er jo ikke et spansk mandskab, som jeg ser dem lige så stærk som et par år siden. Øh, med dengang med Niesta, Busquets, Xavi og David Silva, nogle, nogle fantastiske spillere. Så de spiller ikke på samme måde lige så meget den berømte Tiki Taka mere. Måske, de står måske lidt lige med nogle gange og, og kører lidt omstillinger. Men det er klart, at Spanien skal jo altid med i, i overvejelserne for at gå hele vejen. Øh, jeg synes de har nogle kanonspillere, og det bliver spændende at se Garcia, som lige har skiftet til Barcelona i jeg kan have en udprøvet spiller. Han har aldrig fundet nogle kampe på City, men på den helt store side, glæder jeg glæder til at se ham. Øh, en ung fyr. Øh, men også en midtbane, som er anderledes med Victor Ruiz, hvor Napoli og Kogi, en hit, altså, fra så fra Leto Madrid. Jeg er lidt i chok, rammer sig ikke har udtaget en mand med 180 landskampe og en kæmpe afrøm omkring sig, men har nok ikke ham at han var, var kampklar efter en masse skader de sidste par måneder, men øh, jeg glæder mig til at se Spanien, men jeg har mega som, så store favoritter som for eksempel Frankrig eller Tyskland. Men hvor nu, nu nævnte du rammer her. Hvor meget man siger, hvor, hvor, hvor lidt klar skulle han have været for, for at være med, hvis en rammer på 80% var ja, 80 klar? Vil du så have haft udtaget ham? Jeg har nok taget med også, bare fordi han tror, han giver så meget til, til troppen. Nu er jeg jo ikke landstræner, han ved nok bedre end mig, men øh, lad os sige, han er godt klar til de første par kampe, så er en, en type, der kan være rigtig vigtig i nokkerkampen, fordi netop har spillet så mange landskampe, og har så meget totalitet omkring sig, og, og ved hvad der skal ske. Så jeg glæder mig til at se, at hans uh, tyskere ikke kan sige, hvordan han, han klarer det pres, fordi der er bare noget, noget helt andet. Han har jo også kun udtaget 24 spillere, og man jo har muligheden for at udtage 26. Det, skal man ligge noget i det, Jan? Altså, det, det er da ret specielt, at man ikke har valgt to ekstra spillere, trods alt at, gøre, altså at have rådet Ja, umiddelbart. umiddelbart, så er det lidt mystisk. Og øh, jeg havde i hvert fald, hvis jeg havde været spansk landstrænders, taget ham med, også selvom han kun havde været på 75-80 procent. Øh, bare hans tilstedeværelse... Øh, ja, han hende. kunne ikke ødelægge noget i truppen ved ikke at spille... Det er jo svært at sige, men jeg vil i hvert fald sige, at, eller mine tanker er i hvert fald, at hver hans erfaringer og blot det tilstedevalg, så vil give så meget mere til, til de øvrige. Det er i hvert fald mine første tanker. Øhm, så, så for mig er det også lidt uforstående, at han ikke er med. Øh, men igen, øh, landstræner må have vurderet, at, at øh, det ikke var øh, så godt forholdt. Øh, øh, men ja, det er jo øh, det er i hvert fald lidt... Specielt vil jeg sige det. Hvad tænker, ikke... du? Hvad tænker du om Spanien? Har du, øh, fordi nu sagde jeg, jeg har den som en af, af outsiderne. Har du, også, øh, har du den helt deroppe? Ikke til at gå hele vejen. Øh, de skal nok gå, øh, gå videre fra, fra gruppen, men, øh, men ikke til at gå hele vejen, nej. Hvis vi kigger på vores øh, naboland, så er de altså i de deres syvende EM-slutrunde. Og, og siden 2000, der har de faktisk været fast deltagere. De har faktisk heller ikke deres største stjerne med i øh, Zlatan Ibrahimovic. Er det en, øh, en fordel eller en ulempe for den, Og det lyder måske skørt at spørge om? Ja, yeah, først og fremmest synes jeg, det er simpelthen så jævligt. Jeg glæder mig så meget til at sige Zlatans spil. Han har haft en fantastisk sæson for Milan, og hvordan kan med den mand blive ved at præstere? Man tror, han stopper øh, det, kan han tage tur og sag og tage på en fortjent pension ind og slutter af kommer tilbage. Han ja, var korsbånden over. Korsbånden lige præcis ja. kommer tilbage igen. Øh, og har domineret næsten alle de klubber, man har været i, og kommer til sag jeg tager dem med storm igen og får Milan tilbage på en anden plads, hvor de ikke har været i, tror det er 11 år siden. Så øh, jeg synes sindssygt ædel over, at vi ikke får Slatten at se, og jeg synes at selvfølgelig, at om det er mere hold nu, end Slartin, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er, er nu lemme, fordi han har noget X-faktor og noget klasse, som ingen andre svensker har. Øh, så jeg glæder mig der derimod til at se Alexander Isak igen, en lille ung spiller, der måske har haft en fin sæson, og Markus Bag, som er returneret, og vendt tilbage til Sverige nu, men ingen jeg synes, at det er en kæmpe B, de, de mangler Slartin. Ja, 17 mål og har Isaac lavet i, øh, i La Liga, men med eller uden Zlatan, hvad? Fordi jeg kan godt, hvis jeg har kigget på et svensk mandskab, som jo egentlig er gået videre og kommet til en slutrunde uden Zlatan, så har det været et kollektiv, der har, der har båret dem frem. Men han er jo den her x-faktor, som måske ville være, ja, af eller lige den her flødeskum, der vil være på isen. Det, havde du hellere set, at, at Sverige havde ham, eller er det faktisk fint nok for det her kollektiv, at de står uden Zlatan? Jamen, jeg tror faktisk, at øh, det er godt for Sverige, at, øh, at han ikke er med. Øh, og det er selvfølgelig lidt mærkeligt at sige, øh, fordi han er jo en fantastisk spiller, har haft en fantastisk sæson. Det er vildt imponerende, at han kan blive ved på det niveau. Øh, men han er 39, snart 40. Øh, virkelig imponerende. Øh, men, som du helt rigtig siger, øh, Svær, det er et kollektiv, og jeg er i hvert fald øh, uden selvfølgelig, at jeg ved det, men jeg er overbevist om, at der er nogle af de andre spillere, der måske føler sig lidt intimideret af, af, af hans blotte tilstedeværelse, fordi at han er så mange, mange niveauer over dem. Øh, han er jo en verdensstjerne, øh, absolut. Øh, men igen, som Hebo siger, jeg havde også gerne set ham være med, fordi at, øh, han kan jo føde på de mest vanvittige ting lige pludselig. Øh, så, øh, så ham havde jeg også gerne set, helt sikkert. Hvordan havde det selv været, hvis, øh, hvis Jan Christiansen i topformen spillede på det danske landshold, og havde kvalificeret Danmark til en slutrunde, og der så trådt en sådan superstjerne tilbage og sagt, tak Jan, nu, nu overtager jeg pladsen. Havde du, jeg ved godt, at man så igen kigger på sin egen butik og tænker, det er noget lort, men for, igen snakker vi kollektivt havde det så, havde du været positivt stemt over for det? Igen, hans blotte til, til, til stedværelse er altid med kvalitet i dine mænd og så videre, så alt andet lige, så ville det jo betyde øh, en øh, kvalitetsforbedring i forbindelse med, med Sveriges øh, kampe og, og kvaliteten i kampen. Men omvendt så, som jeg indledningsvis startede med at sige, så, så er jeg overvist om, at, at Sveriges kollektiv har det bedre med, at han ikke er med. Øh, jeg er overvist om, at, øh, at, øh, at de er, er meget godt øh, rustet til at, at komme i gang med de øh, EM-kampe, der ligger forud. Det er en rigtig holdspiller, der siger sådan, <laughs> og kigger ud over sin egen hvis vi går videre til, til Polen, så kom Polen ned til det her EM på, på sikkervis. Øh, da de kommer ja, kom videre til, til, på sikker vis til den her EM-slutrunde. Øh, hvad tænker du om et, et polsk mandskab, der har en kæmpe stjerne i Robert Lewandowski, som har lavet 41 mål i, i Bundesliga i år? Han er den altoverskyggende polske stjerne. I præcis. Lewandowski er jo... Ja, suveræn den bedste på PT, og har lige slået Gattemulders kort og har haft en batalsæson, selvom han lige havde 5-6 kampe, hvor han faktisk var skadet den ordentlæde rekorden, så ham han glæder mig rigtig meget til at se. Udover det, så er det jo også at det var vildt, at Pongen har skiftet træner øh, inden slutrunden nu her, og derfor er det jo også et hold, der er helt nye idéer. Øh, de spiller en rigtig fin kval og kvaler med 25 penge ud af i Nations League har det så haft lidt større problemer, og det var nok også derfor, de har, de har fyret landstræneren, men øh, Lewandowski betyder rigtig, rigtig meget, men faktisk har det også Zilinski fra Napoli, som øh, står for ja, næsten hele opspillet, og alt spillet går igennem ham, før den selvfølgelig ender i, i boksen til Lewandowski, som skal prikke den ind, men Zilinski har faktisk store forventninger til, som øh, Lewandowski næsten, det kan lyde stort, men øh, har haft en rigtig god sang for Napoli, og, og en rigtig spændende spiller, og er fantastisk til at opkristere spillet og holde tempoet i, i bolden. Kan der være noget om det, omkring det her med. Nu nævner du selv, at der måske kan falde noget af på andre spillere. Når der er så meget fokus på én spiller, at der rent faktisk godt kan, at det kan være positivt for, for spillere omkring ham. Altså Milik også blandt andet. Kan det, være, kan det være sådan en ting, hvor man ser en slutrunde, hvor Lewandowski måske ikke slår igennem, men, men spiller omkring ham faktisk får succes? Ja, det kan du godt øh, på en måde se. Jeg tror, at er så god, at han simpelthen ikke holder ham for at score, fordi han skal bare bruge en halv chance, så ligger han inde i Rosen. Så, øh, så selvfølgelig er der rigtig meget fokus på ham, ham men det er der jo hver kamp, du kan se i Bundesliga, der er hold, de skal lukke. Lewandowski, skal alligevel lige, laver han to eller tre kasser per kamp? Så øh, han skal nok få sine muligheder, øh, det er jeg ikke i tvivl om, men selvfølgelig kommer der til at være rigtig meget fokus på ham. Du nævner dig selv det her med, at, at de faktisk skiftede træner. Øh, og 18. januar, der ansatte de Paolo Sosa, det er jo ikke ligefrem, altså med et halvt år til en slutrunde, Jan. Og hvis man skifter ud på, på trænerposten, det kan da ikke være en, en positiv ting for, for et polsk mandskab. Umiddelbart så tænker man nej, men omvendt så tit ofte, så kommer der, eller så bliver det hele nulstilt. Øh, så på den måde kan det, kan det være rigtig positivt. Øh, jeg har faktisk personligt store forventninger til Polen. Også øh, Kval Lewandowski, fuldstændig vanvidt rekord, han slår. Øh, og øh, det er jo ikke kun i den her sæson, han har lavet mange mål, men også tilbage i tiden. Øhm, og jeg er overbevist om, at, at der, hvis og når der kommer ekstra fokus på øh, Lewandowski, så skal de andre nok øh, få endnu mere plads, og, og, og så slår de til. Så jeg har faktisk øh, store forventninger til Polen, øh, både Kvæl, Lewandowski, men, men selvfølgelig også, som, øh, som I nævnte, de, de jo andre øh, spillere med kvalitet. Så det bliver spændende at se i hvert fald, øh, hvordan øh, de kommer ud af starthullet. Hvis vi går videre til, til Slovakiet, så er de kommet med til den her EM-slutrunde ved først at slå Irland på straffe, og dernæst Nordirland i forlænget spilletid. Og, og det, hvad kan man sige, det er bemærkelsesværdige her, det er, at imellem de to kampe, der fyrede de faktisk deres træner Pavel Happel og erstatter ham med Stefan Tarkovic, fordi de havde dårlige resultater i Nations League, hvor man fik fire point i en gruppe med Israel, Skotland og Tyrkiet. Det er også ret kontroversielt, hvis man kigger ned over det her slovakiske mandskab, hvad er dine forventninger i, uh, i sådan en gruppe her til, til Slovakiet? Uh, de er ret lave, måske endelig lave til, til slutrunden. Uh, jeg, tror ikke, de, jeg tror ikke, de får det eneste point, faktisk, uh, okay. af mit bud, så jeg har ikke de store forventninger til dem. Jeg, uh, jeg synes, at de, er, de, de står fint på banen har også et, nogle dygtige spillere, men uh, jeg, jeg kan ikke se et, et hold, der skal gøre det store væsentligt til slutrunden, faktisk. Og du øh, så et lille nick ud af øjenkrogen? men jeg er helt enig. Fuldstændig på, øh, på bølgelængden med, hvad Hebo hvad nævner der. Øh, dem har jeg heller ikke øh, nogen forventning til overhovedet, nej. Jamen, så lad os da gå hurtigt videre over dem. Så I, har, øh, i den her gruppe, der har I så Spanien som værende de store favoritter til at gå videre, og så Hvordan er det med Polen og Sverige? Jeg tror faktisk på, på Polen mere end, end Sverige. Jeg tror godt, at Sverige kan tage de tredje de der kommer, fordi den som siger bliver rigtig tæt. Men jeg tror, at Polen også godt kan, kan komme helt op næsten på siden af Spanien. Så jeg tror på, på Spanien og Polen. Det og det går du videre. også, Jan. Enig. Ja, enig. Så lad os gå videre til, til gruppe F. Og der har vi så den her slutrundens dynamitpulje, som I kalder den. Frankrig, Tyskland, Portugal og Ungarn. Det er jo en helt vanvittig gruppe. Uh, lad os kigge på de uh, regerende verdensmester fra Frankrig. Jeg har den også som en uh, som, som mange andre til at, til at gå hele vejen. Jeg synes, de har et, uh, altså på alle pladser et fuldstændig klassemandskab. Men siden de har vundet den, der, de, der, der har de bare ikke virket lige så overbevisende, som, uh, som de gjorde før det. Skal vi være bekymrede omkring de her svingende resultater, som, som et fransk mandskab har præsteret? Øh, det vil jeg ikke være. Jeg har dem som min kæmpe favorit sammen med, med Belgien. Øh, som du siger, har de spillere, som er verdensklasse på samme pladser, ikke kun i start eller men også på bænken. For mig er det næsten det svageste punkt målmand, som er Luris, som er også er en rigtig dygtig målmand, men det synes jeg lige så meget siger noget om øh, de andre spillere, Kimbembe i midterforsvaret, øh, Varane, Pogba, Kante, som er fantastisk sæson, Mbappé, nu er også Krøderen, Bansommer, som er kommet med, så jeg vil vide, nævne samlig spiller samme spillere. Jeg har en stor fidus til dem, og jeg kan tyde, at det nok skal ramme et, et stort niveau til slutrunden. Men de taber jo til Finland og spiller udgjort mod Ukraine i marts. Det er jo blandt andet sådan nogle ting, hvor jeg tænker, det, det er da ikke typisk fransk at komme ud med, at, to, at de har to kampe med sådan resultater. Nej, det er rigtigt. Men omvendt til en slutrunde, så er der et helt andet spændingsniveau, og, og, og spillerne ved godt, hvad der skal ske. Og med øh, bare de spillere, Hebo nævner der, så altså, de har jo kvalitet over hele linjen. Det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad de har. Også en af mine øh, store favoritter til at gå hele vejen. Og du nævner ham selv, Hebo, Benzema. Sk tænker du, han går direkte ind på, på toppen? Jeg håber det. Æh, jeg synes godt, at han for plads til ham med Mbappé fra starten af. Æh, men han ser stor lys i Griezmann også. Så øh, også en vild spiller kunne smide på bænk, hvis det var det. Så jeg tror godt, på at smide Benzema og Mbappé fra toppen til at starte med. Derfor. Det kunne jeg godt forestille mig jeg glæder mig til at høre lige om lidt, hvem, hvem I har til at gå videre for den her gruppe. Men hvis vi kigger ned over Tyskland, så har Joachim Löw's mandskab de har bestemt ikke lignet sig selv her på det sidste. Og det her generationsskifte, det har måske taget lidt hårdere på den, end, end, end de havde ønsket i Tyskland. Ud af de seneste 11 kampe, der har de kun vundet 5 af dem, spillet fire udgjort og tabt 2. Og det er jo trods alt ikke helt en hverdag i, i Tyskland. Hvad tænker du om, øh, om, om tysk mandskab, Jan? Altså det er, det er noget vagtende, det vi har set siden 2018, hvor de heller ikke ramte helt topform. Nej, men det er da fuldstændig rigtigt. Og, og senest her tabe 2-1 til, til Nordmakedonien, det var da et granatjok for, for de fleste fodboldkender. Omvendt igen. Øh, Tyskland til en slutrunde, så har de bare historisk set, øh, hvad skal man sige, en slags rutine, der ligger indbygget i deres gener. Så øh, jeg er overbevist om, at, at de øh, kommer langt i den her slutrunde. Det, det, det er jeg sikker på. Også selvom, at de i 2018 skuffede fail, fordi nu, de er jo den her motor, der skal startes. De nåede jo så bare aldrig at starte i, i 18. og de har en Hansi i som øh, som... Det lyder nærmest på tyske medier, som om, at de glæder sig til, at den her slutrunde er forbi, så han kan overtage. Du tror... Selvom at de klarer sig så ringe øh, sidst, at de, at de nok skal starte den her tyske motor igen. Jeg tror, at den tyske maskine den skal nok komme i gang, øh, så de kommer videre fra puljen. Og, og så, øh, så bliver det så spændende at se, hvor langt de, de kommer. De er ikke øh, min favorit til at tage, øh, tage pokalen, men øh, jeg er overbevist om, at de kommer videre fra puljen og, og også kommer øh, videre. Hebo, alle tre kamp de bliver spillet i, øh, i München. Jeg har godt nok skrevet, at... Øh, at jeg tror godt, Tyskland kan være en af de negative overraskelser til den her slutrunde. Er jeg helt skidt på den? Øh, jeg synes ikke, det er helt skidt på den, nej. Jeg tror faktisk mere på, på Portugal og øh, Frankrig, som går videre som et og tror den Tyskland er har fantastiske spillere, og det er også vildt, at de kan. Det er sådan altså en din som du siger, at Ungarn får nogle rigtig hårde kampe, og kan kalde de tre kampe i et bad hjem men øh, nogle fantastiske spillere i Kimmich og Gundekern, som også har haft en kanonsæson her, begge to, så... Du kan aldrig afskudt tyskerne, som Jens siger. Øh, de er jo nogle et, et normale store, end lige fra i, i 18. Så øh, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se kampen. og tror også, at det kan blive nogle rigtig vilde kampe, og en opgør. Du nævner Portugal. Hvis vi skal kigge på de forsvarende europamestere fra Portugal, så øh, hvis man kigger i 2016, så var det jo den her defensiv, der bragte dem til altså hele vejen. Og i 2019, der vandt de også historiens første Nations League, ved at slå Holland med 1-0. Hvis man kigger fra, fra midten af det her hold, og så op efter så har de jo utrolig vanvittige spillere i Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Felix, Xhota uh, fra, fra Liverpool. Du nævnte dem til, at du tænker, at de går videre, Jan. Hvordan har du det med, med Portugal i den her gruppe? Jamen, jeg er afgrupper om, at de også går videre. Uh, om det så er som et eller to eller 3, det, uh, det bliver spændende at se. Uh, men jeg, jeg er sikker på, at de også går videre uh, for puljen. Uh, Ronaldo, han er jo... Uh, evigt øh, jagtende øh, og slå nye rekorder, så øh, han skal nok være skarp. Øh, og øh, personligt så har jeg også stor forventning til Diego Horta. Øh, jeg synes, øh, han har måske ikke spillet så meget i Liverpool, som jeg havde forventet, men øh, i de kampe, han har spillet, der har han jo øh, været grand for mål, stort set. Så en, en super spændende øh, offensiv, øh, hvor så selvfølgelig også Bruno Fernandes er at nævne. Øh, et spændende hold, øh, og... Som sagt, jeg tror på, at de går videre for Poljen. For Men du nævner selv det her med, om du ikke ved, om de bliver et og to eller tre. Jeg kan jo godt frygte, at træerne i den her gruppe ikke samler point nok sammen, fordi at de to andre mandskaber simpelthen er så gode. Og selvom der er tre store nationer i, i den her gruppe, at træerne ikke går videre, kunne man ikke godt frygte, at, at, at det kommer til at ske, at vi simpelthen bare ikke får nogen af de store, altså en af de her tre store nationer med videre? Jo, det går sanges hen. Jeg tror, at de alle sammen går rent bord mod Ungarn, og så kunne det også gå ind i nogle krydser, så. måske kunne man godt se en situation, hvor det er 3 eller 5 point. Uh, så til det er det, synes jeg. Men uh, selvfølgelig har Porsche, som siger, nogle kanonopne spillere. Jeg synes også, at de har nogle rigtig dygtige forspillere. De er Diaz, som måske har været den bedste stopper i Van Dijk's fravær i Premier League den af sæsonen. Krødermand Fonte, som har haft en kanonopne sæson i Lille, og er utroligt jo så føler selvfølgelig lidt deroppe af, men har spillet rigtig godt. Og øh, på bakken kan de Cancelo, som er en kanondyggelig spiller, både kombinere og være mere defensivt. Og så Guero fra Dortmund, som er en fantastisk øh, tovejspiller. Derfor ser jeg et altså stort lys i Portugal, ikke kun offensivt, men faktisk også øh, som defensivt, hvor de står øh, rigtig godt. Hvad tænker I øh, nu, I startede med at sige, at Frankrig er de store favoritter, så dem har I som, som et af begge to. Hvem, øh, hvem går ellers videre for den her gruppe? Jan? Jamen, jeg tror, at Tyskland bliver to år. Øh, og øh... Ja er det din tyske... <laughs> ja, det kan måske godt være, at der ligger noget der i ryggraden, men øh, jeg tror på, at de tager øh, andenpladsen. Jeg håber også, at øh, Portugal går videre som, som en træer, fordi at, ja, jeg kan godt lide øh, at se Ronaldo. Øh, den den øh, agerighed, han har hele tiden om at øh, ja, score mål især, men også øh, ja bryde rekorder, det, det kan jeg meget godt lide. Jamen, øh, så er vi da næsten enige om det her, at du havde Portugal som, øh, som værende over Tyskland her yep. Jamen, øh, så kom vi igennem øh, stort set, eller vi kom igennem alle grupperne her og inklusiv med, med Danmark og, og gruppe B i sidste runde, hvis vi skal kigge på, øh, hvem vi har til at, til at gå hele vejen, og der er selvfølgelig med noget lodtrækning selv, og, og der kan være nogle karantæner og så videre. Så det er jo skyet fra hoften her. Men øh, Hebo, hvem har du til at, til at gå hele vejen til, øh, til, altså til finalen? Det har også Frank som, og jeg har dem også som bagud til, til at vinde. Jeg synes, at, som jeg også sagde tidligere i udsendelsen, at de har et næsten komplet hold, og det er fordi Lourise er en dårlig målmand, men jeg synes, han næsten er deres svageste punkt, og det siger jo lidt om, om de andre spillere på holdet. Så øh, det er også det, men der kan komme træthed, der kan komme skader, der kan komme rød karantæne, men så kan de bare spille ny spil af, så han endte klar, så er det næste klar. Altså, så for mig synes jeg, at det er et hold, der er spændende, og jeg glæder mig helt vildt til at se min spil. Og hvem tænker du, at de, de kan stå over for i finalen? Jamen, altså, der er jo forskellige. Jeg har faktisk Franke som min klar favorit. Jeg ser også Belgien som en, okay. en, en, en til titel, fordi de har Lukaku, og jeg håber, at de brønne er klar efter hans uheld i, i finalen. Så Men for mig jeg ser jeg Franke til at gå hele vejen. Jan, øh, har du også Franke til at gå hele vejen? Ja, der er desværre ikke så meget, jeg kan supplere <laughs> med Hvad Æh... er Belgien? hvis jeg skal byde ind, for jeg har Belgien. Æh, er, er, har Belgien måske ikke et, et lige så godt mandskab, som, øh, som Frankrig har? Det synes jeg ikke, ikke over hele linjen, men igen, øh, der kan ske mange ting i løbet af sådan en turnering. Øh, og, men i, i min øjne, der, der er Frankrig i hvert fald øh, min forhåndsfavorit. Jamen, så er vi da næsten enige. Når jeg har, I har begge to Frankrig, jeg har, øh, jeg har Belgien. Hvis vi kigger på, på det her engelske mandskab, som vi sagde, de kan, de kan gå og få alle kampene på, på hjemmebanen. Bliver det en, en af de slutrunder, hvor man tænker på et engelsk mandskab, som er skuffende? Eller, eller kan de godt spille sig op? For jeg tror, i den power-ranking, jeg har lavet, der har jeg den på øh, som værende to faktisk. Over Frankrig, som I har som værende favorit. Jamen, det, det kan det sagtens være. Jeg synes også, at England har et øh, spændende hold. De har udtaget fire højre baks, øh, så øh, jeg er spændt på, hvad han gør med det Southgate. Men... Øh... Jeg tror rigtig meget på Kane også til at gå, gå langt som topscore, øh, for eksempel sammen med en type som Lukaku. Så, øh, så jeg tror ikke på en eller anden hele vejen, men jeg også tror også at de nok skal gøre rent bord i, i gruppen, og så øh, får de helt befolkning med. Jeg tror, de de tager den hjem, men øh, jeg tror ikke på dem til at gå hele vejen. Jamen, så øh, kom vi også igennem alle grupperne nu her, og, øh, og det er nogle meget spændende bud, og så øh, dykker vi ned i del 2 om lidt.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 I den her anden halvdel der skal vi dykke ned i, i nogle af de spillere, vi glæder os til at se, hvem vi tænker kan, kan blive et, to og tre på topscore hvilke talenter vi, vi ser frem til at, at se, og, og generelt måske hvem, hvilke spillere, der kunne skuffe. Jeg har bedt jer om at lave en top-tre en af topscore til, top til den her slutrunde. Hvis vi skal starte fra hvem har du, Jan, som... Ja, kan jeg kan ikke, om det skal være nedefra, eller, men, men, men din top-tre, hvem har du af spillere? Jamen, min et, to 2 3 hedder Mbappé, Kane og Lewandowski. Og det er simpelthen fordi, jeg tror, øh, nu har jeg ikke øh, matematisk set, om det er muligt med kampen osv., men øh, en Frankrig øh, i finalen, og også øh, England i en final. Ja, men du siger alligevel Lewandowski. Jamen, jeg er overbevist om, at han, øh, han nok skal pumpe en masse mål ind. Øh, hans sæson, øh, den har været selv selvforstærkende hele vejen, og han nåede de 41 i, i nærmest det sidste spark øh, for Bayern München i, i den sidste kamp. Så, øh, så han er sprængfyldt med sætteltid, så jeg tror, han øh, tager en tredjeplads. Og du tænker ikke en, en Romelu Lukaku ind i den øh, ligning? Jo, har jeg da selvfølgelig også haft i tankerne. Øh, han har også haft en fantastisk sæson i Inder, øh, italiensk mester og, og øh, osv. Så, øh, så han har da været med i tankerne, men, men blev han skal komme lige en hårdbredt en foran ham. Og nu bliver nødt til at udfordre dig endnu mere på den her, for du har du også Kylian Mbappé med. Jeg har skrevet Benzema, som er tilbage siden, nu nævnte vi ham lige før, han er tilbage siden 2015. Han har scoret 23 mål i I La Liga og 30 mål i alt for Real Madrid i den her sæson. Jeg ser lidt Benzema som værende den her brik der mangler og har manglet på det her franske mandskab, som måske har kørt med en Griezmann eller med en Giroud op foran jeg har ham som sagt som en af, af topscorene til, til den her slutrunde. Har du ham også? Ikke som topscore, nej. Men øh, jeg tror, han kommer til at være mange af sidst. Han er et fantastisk blik for spiller, men ikke som en stor morslug ser faktisk, selvom han har haft en kanonson i Madrid. Min etter er Kane, og det baserer os lidt på, at de møder Skotland, Tjekkiet og Kroatien i gruppen. Øh, jeg tror, at han også skal falde et par af, pludselig han også sparker en rigtig habilt straget så, øh, så derfor tror jeg på Kane som etter. Som toer. Jamen, jeg tænker bare, ja. når, når, når, når I begge to nævner Kane, er det så også... Øh, Selvfølgelig kigger I på hans, på hans Tottenham-tid, men han er jo vel også den her, altså, den klare angriber, og I der, ligesom, ligesom I nævner en Levandowski og så videre, er det øh, det her med på hjemmebane og så videre, er det alt der kommer til at gå op i en højere enhed for en hurricane for en hurricane til den her slutrunde? Det tror jeg. Jeg synes, at han er komplet. Jeg synes jo, Tottenham er et utroligt middel mod hold. Uden ham synes jeg ikke, at det er mere end et 90-hold i Premier League. Så jeg synes, at han har bærer bær Tottenham over efter år. Han er komplet. Han kan score med venstre, han kan score med højre og på, på hovedet. Så, så siger jeg også nu på hjemmebane, han kan nok også blive både ekstra frem og vise det ikke hvad hvordan man gør sig. Så. så derfor ser jeg stort lys i, i Kane, og, og han også går hele vejen på, på førstepladsen. Hvem havde du udover Ja, Lukaku som toer. Øh, han har selvfølgelig lavet 24 mål i i år og spillet en, en kanonsæson. Også kvæg. De skal møde øh, Rusland og Finland og så vores eget Danmark selvfølgelig. Men øh, der skal nok også falde nogle no mål af. Og jeg synes også, han også udvikler sig mere i det der spil med at gå, gå med i spillet. Han blev hugget i skoene for det i United og til at ikke kunne spille med. Men dem, der sidder ind der i år, de skal i hvert fald se ham igen. Fordi der kan du se en spiller der også uh, laver en masse assist og også uh, laver nogle rigtig gode kasser. Og de er, altså, Lukaku han er jo i, i gruppe med Finland. Der er jo, det er jo blandt andet nogle af de her kampe, jeg kan huske, øh, var det VM i 2002, hvor Klose mod Saudi-Arabien øh, gik fuldstændig amok, og nærmest vandt øh, titlen i, i den kamp. Jeg kan ikke huske, om han scorede fire, eller, fire fem? eller fem mål. Fem? Ja, jeg er lige præcis. Men, ja. men Men øh, det er vel også sådan noget, eller, eller det, man, man sådan, når man går ind og kigger, at det er blandt andet en finsk mandskab, som, som Belgien skal vinde over, og hvis Belgien skal vinde, så skal Lukaku score. Lige præcis. Og det er også derfor selvfølgelig Ronaldo, der er Mbappé, Benzema, men den gruppe er bare så tæt. Altså, de har ikke lige Ungarn at slå. De har ikke lige, altså de, ja de har altså selvfølgelig Ungarn, men de har lige også en anden, hvor der indbørdes kampe, hvor jeg tror, at Danmark nok skal give Belgien kampestregen. Jeg tror ikke, de har lidt clean sheet, men jeg tror i hvert fald, at mod Finland og Rusland skal Belgien nok der på kasser. Og til at gøre det, tror jeg, at Lukaku ligger rigtig langt i svinget. Og så derfor var det egentlig derfor, jeg gik med ham også. Og hvad med din øh, sidste Ja, det er sådan lidt en fræk en. Det er Timo Werner. Uh, han har ikke lavet mange mål i år, men han har faktisk kommet frem til rigtig mange chancer, så sent som i Champions League-finalen. Folk kigger og tit på det, Ej, nu brænder han igen, men hvis du ser på, han løber faktisk sindssygt godt i feltet og kommer frem til nogle, nogle rigtig store chancer i Leipzig, der har skånet både med knæet og med venstre ben med højre ben og med en mand i ryggen, selvom han er mindre end de andre, så jeg synes, han har fået en masse kritik, og det er jo nemt at sige, når han brænder store chancer, men jeg synes mere, at du kan se, han kommer frem til en masse chancer, så derfor tror jeg også, at han kommer til at få rigtig mange muligheder kvæg af det, det tyske hold har, og han ligger som den enige angriber. er ja, helt enig. Han, han, han gør jo faktisk sådan, at Chelsea, trods alt, at de andre spillere også kommer til chancer, så han får skudt i skoene, for han ikke scorer, men, men det kan jo godt være slutrunden. Hvis jeg skal prøve at bringe nogle andre spillere i et spil, hvad er med sådan en som, altså nu nævner jeg jo ikke en Cristiano Ronaldo, nogen af jer. Han er jo... Han scorer jo altid, kan man sige. Og han kan jo faktisk stikke EM-rekorden ved at, ved, at, ved at score nogle mål her. Hvorfor, hvordan kan det være, at, at du ikke har ham med? Jamen, han var da også med i overvejelserne, for, netop fordi, at han er en notorisk målskorer og altid scorer mange mål. Men øhm, jeg har ikke Portugal til at gå, øh, gå så langt, øh, faktisk. Og, ja, du har Polen, fordi du havde Lewandowski. Polen, jeg, tror, jeg tror, at Polen kommer længere end Portugal, og... Øh, Ronaldo skal nok score mange mål, øh, men jeg, har, jeg er overbevist om, at han ikke kommer øh, i top tre over øh, topscoren. Og det gør, du, øh, det gør du så heller ikke, nævnte, du nævnte ham ikke, men, øh, men du tænker ikke, at, øh, at det kommer fra ham? Jeg havde Ronaldo, der var pisse en øh, rigtig, rigtig pæn afsat til at komme i top tre, men øh, kontra de tre andre gør det ikke også kvæg af, at de selvfølgelig har nogle, øh, nogle svære kampe i gruppen end de andre, men som Jens siger, så er Ronaldo en mand for det big occasion, så kan nok skal stikke en anden rekord, og så sidder vi her og ser fjolde ud, men... Øh, <laughs> Det plejer at gøre jo, så... Men nej, han kom ikke med på den endelige liste, selvom jeg elsker ham, fordi også var for den ivr og den passion, han har spillet, selvom han er blevet, som han nu er. Vi nævnte jo, eller inden vi gik på her, der snakker vi omkring det her med, med Italien, og vi, vi snakkede omkring det her med, at der ikke, er, der ikke er de helt, helt store stjerner, som man måske kender det fra de, fra de gamle dage. Hvis jeg kigger på, på deres angreb, sådan en spiller som Chiro Immobile. Hvis Italien, de skal have succes, og så kan det jo blandt andet komme for, for en spiller som ham, men han går måske ikke ind over din, uh, in din overvejelse omkring, at... Og det er måske også, fordi du ikke har Italien til at gå så langt. præcis. Det er faktisk, at jeg ikke har Italien til at gå så langt, fordi at han, han er faktisk en måske de bedste angreb i verden til spillet uh, med bolden i ryggen. Uh, utroligt dygtig til at vende af på forspilleren også komme uh, omkring i forhold til stang. Så, uh, så jo, jeg, jeg tror nok, at Immobile skal blive Italien's topscorer, men uh, jeg tror ikke på Immobile på 3-4-5 stykker, men... Uh, det kan godt være en fin afsejler, men jeg ser mig ikke som den, den, den store modslur til slutrunden. Jamen, så kom vi også øh, nogenlunde igennem, og jeg er sikker på, at vi har... Der kunne være mange andre spillere, og jeg er også sikker på, at vi kan sidde efter slutrunden, og så, øh, så er der dukket en eller anden op her, som, som så har overrasket. Jeg har blandt andet også skrevet en Fedderen Tordes ned, men, men der er måske også et, et spansk mandskab, hvor man ikke lige ved, hvem, øh, hvem, hvem, hvem, de, altså, hvem de kommer med, øh, og, og om de kan overraske i, øh, til den her slutrunde. Men hvis vi har kik på Spillere som I har skrevet ned, som man skal holde øje med under 23 år. Hvem, øh, hvem har du, Jan? Jamen, som øh, jeg sagde tidligere i, øh, i udsendelsen, en Phil Foden fra England. Altså, jeg synes, det er helt vanvittigt, øh, den, den kvalitet, han har, øh, som Hebo siger, fra 0. Øh, født i år, år 2000. En øh, snedels ung, ung herre, men med utrolig meget kvalitet over hele linjen. Ham glæder jeg mig rigtig meget til at se, øh, og har også store forventninger til. Så, øh, Tror du godt, at, han kan, at det kan være hans slutrunde, det her? Ja, det er jeg overbevist om. Ja. Altså med den øh, sæson, nu tabte de Champions League-finalen, men, men de har jo haft en øh, rigtig fin sæson, øh, god sæson. Han har også øh, haft øh, blomstret, og i de kampe, jeg har set, øh, der har jeg øh, virkelig bidt mærke i ham øh, med hans kvaliteter, øh, hurtighed osv. Så øh, ham må jeg store forventninger til. Men kan det ikke, er det, fordi hvis jeg skulle prøve at finde nogle, øh, nogle faldgrupper ved det, han er jo ret ung, som, en, som vi siger her, og der er måske for, mange, øh, altså, der er for meget, der bliver lagt over i hans kurv. Kan det måske være sådan noget øh, af det pres, som han trods alt er for ung til at skulle bære et engelsk mandskab? Ja, men det ved jeg sgu ikke helt, fordi at du kan se at i City, der var, der David Silva, som har været en kæmpe talesmand gennem flere sæsoner, og folk sagde, nu nu er det hans tur, og... Der er han bare fra starten af, at jeg lavede magi. Øh, så selvfølgelig er landsholdet noget andet end men for mig så, så er jeg så ikke i tvivl om, at han godt kan, kan stå i distancen. Der er også nogle problemer med øh, tidligere på landsholden nogle disciplinære problemer, og han kom tilbage og har været lige så god efter. Så øh, jeg tror ikke, at han er typen, der tænker over det store. Sådan der, øh, du kan se, når han har bolden, han har nogle tanker og nogle missioner, som de andre spillere ikke har. Og det det, det, det jeg tror jeg, der gør, at en eller anden kan måske tage sit skridt, selvom at det er et ordentligt pres at på en ung mand. Jeg ja. ja, Lige præcis. Og, og især det her med, at. At netop, at der er så ung, som han er, så, tit ofte, så tænker man ikke så meget over tingene. Så går man lidt mere uimponeret til værk, og bare drønner det ud af. Så ham glæder jeg mig rigtig meget til at se. Tænker man mere over tingene, når, når man er ældre? Altså en, en, en ældre Jan Christiansen kontra en ung en, gik der mere igennem hovedet på dig som en ældre spiller? Ja, men når jeg kigger i bagspejl, så helt sikkert ja. Øh, I min... Lidt yngre dag, der, der tænkte jeg ikke så meget over det, øh, og det lyder måske øh, dumt osv., så så men, men der går man bare ud og spiller, øh, og man træffer også nogle forkerte beslutninger, øh, og det vil øh, følge Foden selvfølgelig også gøre, men øh, omvendt, der er lidt mere ja, bare af, og, og, og man tænker ikke så meget over, over tingene, så, øh, så det, jeg glæder mig rigtig meget til at se Du har nogle flere spillere, som du har skrevet ned? Som under under 23 år. Uh, ja, og uh, der er den lige røget i noten, så uh, jeg, jeg kan desværre ikke lige nævne flere, uh, så den må have lige redde mig. Ja, yeah, det skal jeg selvfølgelig godt gøre, igen. Jeg er jo helt enig med Phil Foden, som jeg ser som den store, og jeg selvfølgelig også kender. Mbappé kender vi jo også af noget nem at nævne, men det man er man nødt til. Han har jo haft den i nogle kant-sæsoner. Altså, det er så vildt, han er under altså... 98, så han har været med i flere år, <laughs> altså sgu ja, igen på sindssygt. måned og gå i tidligere tidlig alder, så... Her som sidst har jeg en for vores øh, svenske naboer, i Lechewski fra Juventus. Æh, ham synes jeg er sindssygt spændende, og han bliver mig også til at se, at han er sådan lidt x-faktor om, det, når ikke er med, så øh, har haft en udmærket sæson i Juventus, men havde en rigtig god sæson i Parma inden, og også det, der gjort på solg 300 pund til, til Juve, så ham glæder jeg mig til at se, også fordi jeg tror, at han kan lave noget ekstra, og det er måske i mangel, fordi det svært af i fordi de har et super godt kollektiv, men kan få ramt over de samme takter med hans hurtighed og sin fantastiske fod, så, så tror jeg, det kan blive rigtig fedt at se. Ja, Isak Kulisevski, altså det er... Det er da nogle af de her lidt anderledes spillere, som, som Sverige måske førhen ud over Slatan har manglet. Lige præcis. Fordi de har jo mange habile spillere. De er Sebastian Larsen, som er næsten også jeg tror, er sikkert og mange rutinerede spillere. Danielsson, der spiller ikke i Kina nu, men rigtig mange ledere, som har spillet med. Så derfor synes jeg også, det er fedt, og det har jeg savnet lidt, når jeg har set Sverige. At der kom nogle spillere en X-faktor. Det må man sige, at Kolo har. Og glæder jeg mig også til at se. Har du flere på din, på din liste? Uh, det var faktisk de tre, jeg sådan føler, at dem, der kommer til at gøre et størst indtryk, uh, så, så lige muligt. Hvis jeg nævner en uh, Alessandro Bastoni fra, fra Italien. Han er lige fyldt 22 og har haft en outstanding sæson i Inder, hvor han er blevet uh, han er, Hvis man skulle prøve at kigge på, en type han er, så har han den her venstrebenet stopper, som... Når jeg kigger, og nu jeg er enig i det, vi snakkede lige før, at jeg har heller ikke Italien, som værende en af de helt store overhovedet, for jeg kan godt se den skuffe, men jeg forventer mig rigtig meget af, af italiensk defensiv, som er notorisk stærke, og især en Alessandro Bastoni. Er det noget, som du har bidt mærke til i den her sæson, en, altså den her killini bonucci agtige stopper? Lige præcis, og han har også en god venstre fod. Jeg tvivler bare på, at han får det, jeg har tvivler selvfølgelig på, at han kommer til at starte ind i kontra Bonucci og Cellini, men øh, han har også lige for længst af 2024-2025, og en mand, de, de ser rigtig meget på og har spillet en kanonsæson for en, og også blevet suveræne mestre, så jeg håber, jo for får mig at se, øh, fordi at Italien har om nogle forsvarsskole, der er punkter at de har lukket et, to mål ind de sidste 11 kampe, og det ene var på straffe, Diego lavede, øh, og det andet var nedfaldsbold til Donny van der Beek mod Holland, så jeg har... Jeg tror ikke så meget betalt som sådan, men deres defensive jo altid en fornøjelse at se, og jeg håber også, at I får bare Barstona at se, og at han falder lidt om. Nu melder jeg lige en spiller til uh, op, så kan I komme med jeres vurdering, men uh, jeg har skrevet Jude Bellingham ned fra, ja. fra Dortmund. Knæken, han er altså 17 år. Det er helt vanvittigt. Han har spillet 31 kampe i Bundesligaen, hvor, uh, hvor 19 af den har været fra start. Sådan en klassisk bok-til-boks midtbanespiller, som... Jeg godt nok ikke tror, at vi starter inden til den her slutrunde, men som de kampe, jeg har set i Dortmund, har været øh, fantastiske. 17 år. Har du, øh, har du set nok til ham, øh, Jan, i forhold til at kunne komme med, med dit take på ham? Ja, men jeg, jeg har da set ham og, og også bidt mærke i ham. Altså 17 år og spille 31 kampe på en sæson i en bundesliga, det er øh, alene det. Øh, højnår om, om, om kvalitet. Høj, høj kvalitet. Altså 17 år, øh, det er jo ingen alder. Øh, så det det bliver også rigtig spændende at følge med i, øh, øh, hvad, hvad han kan komme med. Hvis vi kigger på nogle af de her unge danske spillere, vi har, altså en, øh, en Andreas Goelsen. Øh, hvad tænker du om, om, om en som ham til den her slutrunde? Fordi vi snakkede om det i sidste udsendelse med, med Vingård og Mike Jensen, det her med, at han er måske noget af det her, som man kunne savne, at Danmark ikke havde med Sisto, øh, den her x faktor noget. Men det viste Andreas Goelsen i de her tre øh, foregående landskampe. Hvad forventer du dig af en, en type som ham til, til slutrunden? Jeg har faktisk store opvænger til Andreas Skov. Øh, du kan se mod Østrig, der havde Josef Poulsen. Han gjorde det hårde arbejde og gjorde dem træt lidt. Øh, og så kom Andreas Skov og havde en fantastisk indhop. Men også før han fik hans rygskade mod Island, spiller han faktisk også nogle rigtig gode landskampe. Øh, hjemme af Moldova selvfølgelig, det var en, en svag modstander, men der var en stadig meget i, i øjnefaldene, så... Jeg ja, tror ikke, han kommer til at starte ind øh, i første kamp, men jeg kan tyde, om han også skal få en startplads eller to, og øh, har også haft en rigtig fin sæson i Bologna, kun lavet tre mål, men, men stadig været rigtig meget mere omkring, og han kæmper altså også med en rigtig dygtig spiller i, i Bologna, så jeg er stor vinger til Andreas Skov, og håber også, at øh, han kan komme ind og, og sætte sit præg. Det bliver spændende at se med alle de her unge spillere, jeg har som en, øh, som en sidste spiller lige skrevet den her 18-årige ned fra Sporting, som hedder Nuno Mendes. Han spiller, han spiller venstre bak, vingbak har han spillet for... For sporting. Og jeg er lidt spændt på, om, om Fernando Santos han tør gå med sådan nogle spiller spillere på, på bakken, eller om han går med, med nogle af de mere sikre valg. Men det er i hvert fald nogle af de her spillere, som, som, som vi tror kan være de store under 23 år. Jamen, så er vi kommet øh, rimelig meget godt omkring det hele. Øh, Danmarks gruppe, som sagt, blev, blev kigget igennem sidste uge, og nu øh, kom vi igennem alle de andre grupper og spillerne. Så er der bare tilbage at sige uh, tusind tak, fordi I vil være med, uh, Jan og let, Det var så let. Og uh, til jer derude, vi hører ved.